till the river on Van, vagy erre az egy alkalomra mentél Kubába, vagy hogy volt ez? János, köszöntöm a hallgatókat. Hát az egy alkalomra, hogyha azt hittet, hogy emiatt a koncert miatt, Igen. De nem, megért tudtam meg egy héttel körülbelül az indulásunk előtt, hogy, hogy éppen Rolling Stones koncert lesz, és ezt nem akarom túlságosan írítetni magamat, de furcsan, furcsa érzés volt, hogy két évvel ezelőtt voltunk külföldön, és pont ahol nyaraltunk, ott ugye csak a Rolling Stones koncert volt, persze nem ingyenes, és nem ez a történelmi jelentőségű mint Kubában, de elvittesnek de tartottuk, hogy, hogy követ minket a csapat. Tehát valójában te egyébként is Kubában lettél volna, független, hogy a Stolz fellépeg az Igen, én 12 évvel ezelőtt voltam egyszer már Kubában, és bár azóta viszont sokkal jártam már a, a világon, azt éreztem, hogy, hogy az az a hely, ahol mindenképpen szeretnék eh, nem azt mondom, hogy egyszer az életbe, hanem jelöbb vissza, jutni, van, hogy azt éreztem, hogy, hogy bennem alatt az orromban az a levegő, amit amit érezni lehet. Az Obama előtt érkezti, vagy az Obama után érkezted? Obama előtt érkeztem néhány nappal. De már ott voltál, amikor az Obama ott volt. Már ott voltam, csak akkor éppen nem Havannában, de azt tapasztaltuk, tapasztaltam, amikor például szállást próbáltam Havannában fogalni, hogy ebben az időszakban szinte lehetettem volt. Ezen része kevésbé érdekelni, még soha sem voltam Kubában, de azt mondják, hogy ha nem fogok igyekezni, akkor egyáltalán nem fogom tudni megszagolni azt a Kubát. Ami volt, mert hogy olyan sebességgel fog állítólag, nem tudom, megváltozni Kuba élete abból adódóan, hogy rendeződnek a viszonyai az Egyesült Államok, láttál. Mit érzékeltél te abból a különbségből, ami az elmúlt 12 évben, ha jól emlékszem, vagy nem tudom, mennyit mondtál, amikor először voltál ott és most, szóval, hogy mit érzékeltél a különbségből? Mi a különbség, ha van? Lóbenvein módra előadva. Én is ez az előfeltétel, hogy indultam el, hogy 12 év alatt mennyi minden változott, hiszen már 12 év ezelőtt is az volt a mondás, hogy addig kell Kubát meglátogatni, amíg kasztó hatalomban vagy amit kasztó él, és utána mennyi minden fog változni. Furcsa módon, bár eltelt 12 év, én nagyon-nagyon minimális változást észleltem, talán Havannában, amikor jártunk egy-két olyan étteremben, amit szállodások ajánlottak nekünk, és ott találkoztunk olyan amerikai idegenvezetőkkel, akik, akikkel arról beszélgettünk, hogy szintén friss -e tapasztalták meg Kubát. Ő tőlük, vagy rajtuk keresztül éreztük azt először, hogy a következő időszakban valószínűleg az várható, hogy, hogy ők, ők felfedezik és beveszik ezt az országot, és ha Azt már ők hozzámosolóan emelgették és megjegyezték, hogy bár infrastruktúrái szempontból, meg, meg nagyon sok téren még rengeteg változás vár Kubára, tehát ebben már, már utolérte önmagát. Tehát az, el. elkezdtem mondani, az ugye a helyiek szerint Rolling Stones és a látogatásának volt köszönhető, hogy ennyire nehéz volt szálláshoz jutni, de mondjuk a szállás árak azok azok az egekben vannak, tehát a Magyarországi legdrágábbnak mondható, legjobb színvonalú szállásokhoz képest is ilyetetlen drága és nagyon rossz minőségű helyeket találtam, csak éve hogy a, ahol mondjuk 10 évvel ezelőtt jártam a klasszikus Hemingway által látogatott ambosz de ezek köznyékét sem nagyon lehetett megközelíteni, annyira, annyira nem volt hely sehol. Um, mennyit érzékelnek a kubaiak abból a változásból, amit te érzékelsz rajtuk? Ez az volt a a talán legizgalmasabb és legjobb ö, része ennek a kirándulásnak, kb. tíz napig voltunk kint, hogy a, ö, egyik nyaraló része, hogy a valadéról minket egy egynapos kirándulásra, ahol, ahol megnézhettük a, a bocsánat, csak elbúcsúzom, a kis fiándor sziavinuk, e, elmegnézhettük a, a vidéki kubának egy részét, elmentünk családokhoz, ahol, ahol kialakítottak olyan családi éttermet, ami gyakorlatilag a a lakás része, és, és belepillantatunk abba, hogy, hogy ők de Nem ezt kérdezem, azt kérdezem tőled, hogy te érzékelted-e azt a különbséget a kubaiakor, ha bármilyen módon is kommunikáltatok, bármilyen módon, mint amit te láttál rajtuk? Na például ez egy visszajelzés volt tőlük, hogy azt használják, hogy tizen évvel ezelőtt, amikor náluk jártunk, akkor még egyfajta ilyen privát magánétterem összerűség, amiben most már jó néhányat találtunk, ilyesmi nem volt egyet. Amúgy pedig azért nem szeretnék, vagy nagyon nehéz egy ilyenfajta kirándulás vagy nyaralás alapján bármiféle nem is akartam én mélyebbre menni annál, mint amit te tapasztaltál. Azt kérdezem tőled, hogy ők hogyan viszonyultak, ugye két sztár is érkezett, beleértve, vagy nem beleértve benneteket, mert akkor további sztárok is érkeztek, de félretéve itt a tréfát, bár akár tréfálkozhatunk is, hogy az Obama látogatás, mint oly volt közük, és amilyen világhoz az elmúlt időben nem volt közük, ezért merem a kettőt egymás mellett használni. Egyrészt az, amikor megérkeztünk a reptérre, most mindegyek ez két hete, akkor ott a helyiekkel, azokkal, akikkel utaztunk a repülőn mostán keresztül, tehát mindenféle országból érkező turistákkal. Sokat ítfelüttünk azon, hogy viccen kívül nagyjából két-két és fővárt kellett arra várni, hogy a nagyjából óránként egy gépet fogadó reptéren a csomagok megérkezzenek, hogy vajon egy amerikai elnök fogadására hogyan tudsz felkészülni egy ilyen Reptér. Aztán utána hallottuk is, hogy, hogy voltak bonyodalmak abból, hogy hogyan is miként oldják meg az amerikai elnöknek a, a bejutását a, a városba. Túl ezen e, legfeljebb olyan szinten lehetett érezni, ami, ami számomra, mondjuk számára e, jó érzés volt és izgalmas volt, hogy amikor ellátogattam egy-egy olyan piacra, ami, amit havannában kötelező volt megnézni, ott rengeteg olyan művészszel találkoztam, aki azt a pillanatot hogy az idejében a Rolling Stones is, és valakoba ma is, ha van való, látogatott. Eh, ezen túl eh, igazán nem volt ebben élethető, vagy nem volt érezhető az, hogy... Ma még át az átlagosnál is, Lukas, a fejem, mikor tudtad te meg, hogy lesz a Stones koncert? Eh, nagyjából egy héttel azelőtt, hogy elindultunk, tehát nem... Te már korábban. Azt is tudta, gondolom, hiszen az meg volt hirdetve, hogy ez egy ingyenes koncert lesz. Te nem már feltettek egy kérdést, hiszen arról volt, hogy te nem beszélgetünk, de aztán ez elmaradt. Mikor jöttél meg? Hétfőn délben. Hogy, annyi, annyi baj. Arra nem, és csak arra, arra fölmondom, hogy érkezett kérdés, hogy mi volt a hely, és hogy ott hányan voltak, mert hogy arra hívta fel a hallgató a figyelmet, hogy a különböző internetes portálok, vagy külföldi hírügynösség, és az MTI hírei nem teljesen fették le egymást. Milyen körülmények között, és hány ember előtt lépett fel a szónk? Én úgy indultam el, gondolkodtam rajta, hogy a a pincek is aki, aki már koncert érett, valahogy magammal vigyem, csak egy kicsit azért ijesztőnek tűnt az a, az a felfogozott izgalom, amit az egész országban, hiszen aznap érkezett. Jó, ha már itt tartunk ez a felből a felf, ez, ez a felfogozott izgalom, ez mindnyi nyilvánult meg. Abba, hogyha a taxiből ült az ember idegen vezetővel találkozott, ült egy étterembe, mindenhol olyanokkal találkozott, akik erről a koncertről beszéltek, illetve látható volt a városon, hogy eh, ahogy én is magammal vittem a Rolling Stones polómat, eh, Gyakorlatilag azt nem mondom, kivétel nélkül, de, de nagyon sűrűn találkozott az ember olyanokkal, akik egymásra és egymásra köszöntek, mert rajtuk volt valami, valami sztónszos. Már a webtéren is egyébként egy, egy olyan idősebb uli embert fotóztak sokan velem együtt, aki 78 néz közötti lehetett, és tehát őt az a bigron sztónszos felszerelésben. Mi volt a helyszín? Helyszín az egy külvárosi, hát ők úgy fogalmaztak, vagy úgy avattak be minket, amikor érdeklődtünk, hogy stadionban lesz. Igazából ezt nem nevezünk stadionnak, inkább egy, egy elhagyott focipályára emlékeztetett. A szállodából... Egy lehagyott elhagyott van kerítése, vagy egy olyan elhagyott focipályámnak nincs kerítése? Egy olyan elhagyott focipályámnak részben van kerítése, részben nincs. Ez gyakorlatban annyit jelentett, hogy a taxi, amivel a helyszínre tudtam menni, az uh, különböző leírva bírt eljutni a stadion vagy a focipálya környékére, hiszen minden le volt zárva azon a környéken, de korán sem bántam, ugyanis egyrészt csatlakoztak hozzám uh, spanyol turisták, akik uh, az áldán a hoztak de a sört, meg, meg nekem is, és együtt uh, vártunk neki a kirándulásnak. Nagyjából egy kilométerrel a helyszíntől uh, tettek le bennünket, ahol végigvonulhattunk egy olyan területen, ahol egy kicsit bepillantást nyerhettünk a, a havannaiak, uh, Létkörülményeibe. Nagyon érdekes volt látni Egy szobás, egészen kicsike kis házikok, mindenki kint ült a, a ház előtt, ment a TV és próbáltak árusítani valami furcsa italokat, és, és ropogtatni valóta az aréroknak. Ott már nagyon nagy tömegek. Kormult az Körülbelül mennyi lehettek? Ott ez nekem nagyon nagy tömegnek tűnt. Amikor a helyszínre megérkeztem, és az előbb ugye kerítéssel körbekerített vagy, vagy kerítés népüli focipája volt, ez egy részben körbekerített helyszín volt, ugyanis belépni nem egy klasszikus beléptetési folyosón lehetett, hanem egy kerítés maradványon kellett átlépni annak érdekében. De nem voltál egy VIP vendég, vagy az voltál, vagy egy, volt a sok, egy voltál a sok közül? Egy voltam a sok közül, semmiféle olyan infrastruktúrális háttér vagy infrastruktúrális feltétel nem volt itt ezen a helyszínen, amihez körbekerített. Oda nagyon-nagyon kényelmesen lehetett beszélni, tehát onnantól, hogy átléptem ezen a kerítésen az első itt nevezett végig, ahol a legolóanak helyet, és mondjuk van a, a nagy színpadnak a front lától, vagy a színpadnak a front vonalától, oda egészen el lehetett sétálni. És volt... Hány órakor volt mindez? Ez körülbelül fél 9-kor kezdődött a koncert, ami már 3-4-9 ez egy bevilágítható te. terület volt, amit be is világítottak, tehát az egy kicsit fura volt, hogy, hogy a nézőt jelen is viszonylagos. Az... Hánykor sötétedik ilyen? <hül> Nagyjából olyan. már zenei sajtót, meg természetesen a magyar portálokat, ez, ez nyilvánvalóan egy üzenet volt, vagy hát úgy hát értelkedték arra vonatkozóan, hogy közel 70 év után, és ezt az üzeretet szárt miabb, amiket hasonlók, amiket amik igazán behintították a tömeget az látható volt, hogy nem nem volt kérdés számukra, hogy ezek a slágerek neki is a mindennapok részei De hogy én kiveszem, neked legalább akkora élmény volt a Stoos, mint maga a környezet, ahol a koncert lezajlott Igen persze óriás Stoos, biztos ezért megköleznének, de nekem ahogy te is mondod, legalább ekkora vagy, vagy talán még nagyobb élményt jelentett azt látni, hogy a ahogy a kerítésen túl az igazán idős házaspárok szivarral a szájukban ülve nézték a kerítésen keresztül a koncerteket, ahogy Ez egy mozi volt egyszer? Tehát egyszerűen volt egy koncert, amit az ember nézett, miközben nem volt helyi? E, igen, az én szempontból abszolút izgalmas volt azt látni neked hát azt is, hogy láttam, hogy a, a helyi 20 évesek úgy öltözködnek ugyanúgy gondolkodnak ugyanazok a trendek, zenek De gondolom, annyi mobiltelefon nem villan, mint amennyi villan Nyugat-Európában vagy Magyarországban, vagy igen? Meglepően sok mobiltelefon van annak jel, hogy az utcai wifi, vagy a 3G-s a az nem jellemző, nagyon nehéz internetezni bárhol, de azt, azt, azt figyeljük, hogy utcasarkokon szinte státusz szimbólumként vannak jelen azokos telefonok, és tartják magasba a helyiek, vagy elsősorban a fiatalok. Ez a koncertem is egyébként ugyanígy ellenző volt. Maga a Stones mennyire adott más, koncert, mint a, más koncertet, mint amilyen koncertet adhat, vagy, nagy valószínűséggel bárhol máshol? Tehát mennyire volt ez egy special for Cuba? Um, nagyon nehéz azt, azt elképzelni, én azon mindig gondolkodom független attól, hogy ha návon um, fel a Rolling stones a világban, hogy egy 70 év járó uh, társaságnak milyen fajta drogot jelent színpadra állni, mert a meggyőződésem az, az, hogy valószínűleg hatalmas hatalmas, hatalmas a számunkra különben nem tennék. Azt gondolom, hogy valószínűleg még és csapata egy ilyen felhívást a hatalmas életűükben, valószínűleg egy fontos polcra helyeznek, hiszen hiszen tényleg sok évtized után első kényszer. Ez egy baromság, amit kérdezek, de ennek a koncertnek volt valami üzenete az ottaniaknak, vagy azt mondták azt mondták, hogy jaj, ide jó, hogy itt lehetünk. Szerintem ennek valószínűleg néhány év múlva tudjuk megítélni, hogy volt-e bármiféle ilyen, ilyen üzenete, de az, az ahogyan, ahogyan a helyiektől azt hallottuk, hogy lesz végre egy uh, szabatér rock koncert, ahol ráadásul Alexonsz játszik, elképzelni azt, hogy, uh, hogy ez az első és egyetlen, és eddig uh, ilyen szóba jöhetett, az, egy, uh, az egy elképzelhetetlen. Gondolom ebből DVD vagy valamilyen koncertfilm lesz, vagy feltételezem? Nem vagy benne biztos, mert azt nagyon érdekes volt látni, hogy természetesen láthatóan a színpadtechnikát, kivetítéket és hasonlókat. Biztosra veszem, hogy a zenekar vagy a menedzser, menedzsment hozta magával a koncertre, viszont minden más nagyon-nagyon politán körülmények voltak jelenzők. Tehát a, egyetlen egy büfé nem volt például a helyszínen, nem hogy sorra, de mondjuk ízett sem lehetett. Mert... De milyen volt a hangzás? Tökéletesen szólt, nagyon szépen szólt, és nagyon jól látható volt a környéken is, meg a helyszínen is. de... Ahogy... Spanyolul beszélt a zseger? Spanyolul beszélt a zseger? Igen. Folyikonyan is, és, és megtisztelve a helyeket, gyakorlatilag több szám összekötését is beszélt Volt-e bármilyen politikai mondandó vagy a óckodott? Nem volt semmiféle olyan, ami kifejezetten erre a helyzetre utalt volna, hogy először vannak itt, vagy itt ma is, vagy bármi hasonló. Uh, igazából a jellemző környezetgel és uh, sákentről és szólt Az egész csak egy olyan, olyan környezetben, amit uh, se a világon nem tudtam volna elképzelni. Az előző gondolatba fejezem, én mondtam, hogy viszkék nem voltak, de mellékhelyiség sem volt. Tehát annak érdekében, hogy az ember uh, elvégezhesse a dolgát, nagyjából két kilométert kellett uh, gyalogolni a többi ahol a hosszú, hosszú szorok álltak az erdő szélén. E, hát véletlenül a Aston számára is azért ez egy évtizedek óta nem látott helyzet volt. Valószínűleg nem ez számított. E, milyen hosszú koncert volt, és a szetlist, amit én megnéztem az interneten, az, az általános setlist volt-e, vagy valami specialitás inkább? Úgyhével láttam őket, ezt nem mondom, hogy fejbe tudom, hogy milyen sorrend volt akkor jellemző, de, de a nagyságerekre, is vagy én of koncertként értékeltem, én azok kivételen egy figyelem volt, tehát természetesen megmutattak egy csomó olyan, olyan ö, ö, elemet is, ami, ami nem a nagyságerekről szól, de de azton hogy a, a része. A teljes koncertet én azért nem néztem végig, nagyjából a ráadás előtti percekben elindultam, mert arra lehetett számítani, hogy a tömegközlekedés terén eleve nagyon-nagyon Rosszul áll de itt ezt a környéket is nehéz volt megközelíteni, úgyhogy még nem indultam, és kialakulnak kiváltam. A... Ez nagyjából hánykor volt? Ez nagyjából olyan fél tizenegy. Érte haza? Szóval... Hát úgy közben megálltam pár helyen, ahol, ahol fiatalokkal lehetett találkozni, és így próbáltam beleszippantani a helybe, mert nagyon éjféltől értem a szállodába, úgyhogy fél úton azért tudtam fogni egy, egy taxit, ugye az, az még mindig jellemző. Ha van nára kérdeztem a beszélgetés elején, hogy mennyire változott az elmúlt tíz évben, hogy amikor a rettére megérkeztünk, akkor még magasra emeltem a gyerekeimet, mutogattam nekik, hogy nézzétek, milyen régi autók vannak itt, de továbbra is tele van velük az ország, úgyhogy természetesen egy 50-valány -50 éves pontiekkel sikerült visszatérnám a számot. Jó, a Lóbenvej, Lóbenvej, de mennyire dobta fel a Lóbenvejt ez a koncert, tehát mennyire érezte de magad egyáltalán feldobottnak, és, mert ugye én a, a, a Facebookodon láttam azt, hogy mi a helyzet, aztán különösebben sok kommentár nem érkezett, mármint a részedről, de most itt az alkalom, hogy azt mondjad, hogy ez egy mekkora élmény volt, fiala úr. Hát, Elevején egy kifejezett eseményturista vagyok, tehát a, a bárhol elutazom, vagy elutazunk, akkor az egy fontos jelenet az életemben, hogy fontos számomra, hogy legyen egy olyan esemény, amit várni lehet, amire készülni lehet. Az, hogy megtudtam, hogy a rolling Stones szépen, akkor ha voná van játszik, és jelenleg én részese lehettem. Aztán, amikor megnéztem az indexet, vagy az itthoni portálokat, és elolvastam azokat a híreket, amelyek arról szóltak, hogy ez egy ilyen nagy jelentőségi program túl azon, hogy én jól éreztem magam. Ez a tipikus esete annak, hogy te jól érezted magad, de azt az, hogy ez egy fantasztikus esemény volt, még jobban feldobtad magadat. Ez fontos. Egy ilyen szörös szívű uh, rokoncerteket szervező valaki uh, elmondja azt, hogy van, tehát mi, mi, ha van egy dolog, akkor alapvetően ez mi, hogyan kell másképp a naplóba, más színnel lesz beírva, vagy másféleképpen tölnek a betűk, de nem mondok tapujáséget, mert te tudod, hogy lesz ennek bármilyen virtuális vagy valós beírása bárhova is. A be Eleve már az, hogyha egy rohájámmal beszélgettem, és próbáltam és magamat is, meg őt is rábeszélni, hogy jöjjön velem, akkor azzal érveltem, hogyha mondjuk a Rámnak lett volna lehetőség egy Diklis koncert, és kérdésként felmerült volna, hogy vele menjek-e, a fejemet lehetem volna a falva, XT, és utána, hogy ezt nem tettem meg, nyilván ez csak egy elképzelt helyzet, de téve az, hogy ez egy, ez egy olyan program volt a Stones többezeres ezer, több koncertlistáján, amit amit jegyezni fogunk, azt gondolom, hogy tizedek múlva is, az számomra egy, egy, egy fontos... Ja, hát, ha már az édesapádnál tartunk, ő ugye fotós volt, fotóztál lett, tehát ezt az egész eseményt valamilyen módon megörökítetted. Igen, csak telefont vittem magammal, mivel nem tudtam, hogy milyenek körülményekbe lehet így -e vinni, én egészet vagy bármit, hozzáteszem, hogy semmilyen ellenőrzés nem volt, egyszer csak így a félúton néhány rendőr így az ember után nyúlt, és megtapogatta a kabátját, hogy, hogy van-e bármi, nálad, ami azért egy kicsit felvétlen megtűnt, de, de valószínűleg más erednyi felkészültség jelenző ha vanná. Vittem magammal természetesen kamerát, nem, mint a telefonomban és nagyon sokat dokumentáltam is a helyieket, a koncertet, meg, meg például az előbb említett tánc koreográfiás közönséget. Számomra legalábbis lesz egy olyan albumom, ahol, ahol a Rolling Stones 2016-os ha koncertjét sikerül tárolnom, vagy megörökítenem. Nagyon szépen köszönöm Noras, hogy rendelkezés elte. Nagyon szépen köszönöm János, nem csak el együtt. Koncertt. Jó, ez most mindettől független, tehát én akkor azt éreztem, hogy milyen kár, hogy nem vagyok ott, és most, hogy ezt elmesélted, nem fokozódott, de hát ez már akkor kihagytam, úgyhogy öllök, hogy legalább egy beszámoló itt lehetett róla szó. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm János, és bocsadatok napért. Annyi baj, felejtsd, de Lóben vagy Norbertet hallották, és zenei betét ki. Maga. Főszerkesztő Fiala János. A misort a 18. kerületi önkormányzat támogatja. Jó reggelt lát! A vonalban Ugi Attila, 18. kerületi polgármester. Egyrészt régen beszéltünk már, úgyhogy mindenféleképpen felajánlom ennek a lehetőséget, hogy arról beszéljen, amiről ön szeretne, és ne feltétlen arról, amiről én. Ez az egyik dolog. A másik, hogy most jó, most működik. A másik az, hogy felhívjom a hallgatók figyelmét, hogy bármit kérdezhetnek 18. kelet és Budapest kapcsán Ugi Attilától. 0 79300 -79 és 96 talán a 95-ös, mert a 96-oson van de ha megpróbálkoznak vele, akkor az egyik működni fog. Um, én Budapestről kérdezem Önt, uh, de mindenféleképpen eljöttünk szót, az a 18-i is. Bár a 18-i kelet az alpolgármesteremmel, ugyanezekről a kérdésekről. Um, ugye választjuk azért alapjában véve választjuk ketté, három már vagy négy ezeket a kérdéseket. Mert ezek között van nyilván olyan, amelyek már nagyon régóta felemelegetett, nagyon régóta tervekkel rendelkező dolog, tulajdonképpen volt is már róla szakmai vita, talán a módon társadalmi vita is, és ezek között nyilvánvalóan van olyan, amiről nagyon régóta beszélnek, de ezek a kijelölt társadalmi viták nem zajlottak le. És én azért tartom nagyon-nagyon fontosnak azt, hogy az úgynevezett társadalmi viták zajl zajlódjanak le, történjen meg a közösség bevonódása egy-egy fejlesztés előtt, ez nem ilyen nagyon régi ilyen szocialista gondolkodásmód, hogy vonjuk bele a szakszervezetet, a, a nőtanácsot, meg a nem tudom még micsoda... Az a hazafias A hazafias népfrontot igen, a munkahelyi háromszögbe, és utána hozzunk döntéseket, hanem azért, mert bárhány forintot elkölt a mindenkori kormány egy fejlesztése egy városban, ha azok a fejlesztések, amik megvalósulnak, azok a környéken élők, szűkebb és tágabb értelemben a környéken élők nem fogják magukénak érezni, ez abszolút kidobott pénz lesz. Tehát ilyen erővel lehetne a 20 ezeresekben 2004-2006-2007-től, amióta én, nekem van szerencsém abban a bizottságban dolgozni, elnökként már ugye egészen 2014-ig. Ezek a viták, ezek sokszor lezajlottak, illetve volt ezek között olyan problémák, amikről zajlott vita. Tehát zajlott vita például, például a déli pályaudvar betárásáról. Azt nagyon sok Én emlékeztetem szerint legalább négy bizottsági ülésen is uh, uh, volt hosszú-hosszú percekig, mondhatni órákig uh, vita ezekről a kérdésekről, pro és kontra érintettében, azért arra azt tudom mondani, hogyha ott valamiféle döntés fog születni és el fog indulni egyfajta várospolitikai, fejlődés, akkor arra azt mondom, hogy annak azért vannak előzményei arra lehet azt mondani, hogy az egy értelmes, érdekes fejlesztési rész. A városliget kérdésében fogalmaznék, már csak azért is, mert a városligetnek ugye van egy önálló liget az önálló liget köztársaság egy civil szervez. Hát igen, és aztán utána ezt az egész területet kiemelt területként ugye Más egyik területtel együtt az állam saját fejlesztési részé alakította át, és utána őket tud ezeken a területeken a felvárosi önkormányzat beleegyezése nélkül fejlesztési. Hát különös tekintettel arra, hogy maga a Városliget-törvény ugye, ha nem is azt mondom, hogy ex-lex, de olyan jogi szabályozást hozott létre, amely kiemelt beruházásként kiemeli ezt a területet az általános jogi szabályozottság alól, amikor tehát a városvédők, vagy a ligetvédők, vagy a favédők arra hivatkoznak, hogy megvédik a fákat, akkor az ő szándékukat csak a Fidesz uh, kritikájaképpen lehet felfogni, hiszen egyébként, hogy ugyanakkor, ha jogrendet akarok, akkor azt követően, hogy azt elfogadtam, mert hogy nem tudtam más tenni a kritikámmal együtt, akkor most valahogy viszonyulni kell ehhez a helyzethez, és itt most levittem a hangsúlyt. Volt egy nagyon kínos beszélgetés, én kínosan éltem meg, de nem azért, mert ellenebb voltam a, a, a favédőknek. Hát fából vaskarika már elnézést a szóját, a szóviccért, beleért hogy most éppen arról van szó, hogy hogyan lesz majd egy rendezési terv májusban, ami majd mindenki számára nyilvánvalóvá valóban teszi, hogy mi a helyzet. Igazából, hát visszatérve a bizottság előtt sokszor volt ez a kérdés. Tehát az, hogy a régi húgak szopó valamit kezdeni kell, hogy valami fejlesztést kell tenni, hogy valahogy újra Illetet kell adni a ligetnek, hogy a városligetnek az a része kinézett a, a, a vattacukorárusokkal, a légömbárusokkal, akik ugye egy ilyen -egér játékot játszottak a felügyelőkkel. Néha azt hittem, hogy a, egy Louis de Finney filmben vagyok, vagy a, a valamelyik csendőrfilmben, amikor ugye megjelenik a csendőr, akkor ugye gyorsan elrakják a, a, a szabálytalanul árusított, akkor gyorsan kihúzzák a vécében a piszoláralól a ott árolt és akkor megint elkezdődik Itt ebbe a kell lenni, mert aki világot járt ember, tudja, hogy ez a, a világ összes nagyvárosában, legalábbis itt Nyugat-Európában így van. Hát igen, igen, igen, igen, én azt gondolom, hogy... De Csak más módon. Kell, persze keletek közé kell szorítani, és azt kell mondani, hogy persze legyenek olyan helyek, de ami mi egy wursley akkor az legyen Wursley. Ha kijelölünk egy kijelölünk egy, egy hatalmas nagy... Európa legnagyobb uh, nyitott fürdőjének a közvetlen környezetét akkor ahhoz igazodott, uh, terszerűen működő ilyen típusú várusok jelenjenek meg. Szóval azért ott ez erőszerűen ez a dolog, tehát uh, miközben, uh, miközben Persányi Miklós ugye az állatkert vezetője, Többször megkeresett engem abban az időszakban, és azt mondta, hogy próbáljunk csinálni már valamit, mert gyakorlatilag ő kongonak az ürességtől a, a büfék és a perecárusok bent, akik egyébként az összes adó és ANTS jogszabályt betartva próbálnak élelmiszert értékesíteni, mert töredék áron a bizonytalan áru vagy hely, helyről származó élelmiszereket árusítják a, a az állatkertnek a bejáratánál végig abban, a, abban, a, abban az utcában, amit állatkerti körútnak hívnak, ugye ez is azt mutatja, hogy ott az valamiféle rendezésre szorult. Szóval szumáról én azt gondolom, hogy ez az, egész, ez az egész történet, ez onnan indult, hogy ez egy változtatási igény jelent meg. Az egy másik kérdés, és én azt gondolom, hogy a az úgynevezett zöld ö, aktivitás, amelyek az aktivitást idézőjel teszem, hogy rádukunk minden korhat fára, és azt gondoljuk, hogy azt meg kell védeni, és hogy akkor ki fogja megmondani majd, hogy az a fa az beteg vagy nem beteg, egészen addig, ameddig mondjuk egy ö, brutális nyári vihar során rá nem dől mondjuk kisgyerekeket békesen sétált. A, de most, de akik megakadályozták azt, hogy Mádló út legyen a hegyalja út. Számúra szintén a történet arról szól, hogy valaki ezt bedobja, de nem is akárki. Hát azt hiszem, hogy két főpolgármester helyettes minden esetre a fővárosi közgyűlésen belül egyeztetlenül és ez egy olyan adhok működést mutat, miközben örülök annak, hogy leszavazták, de mégis az egész mechanizmust nagyon gyanúsan nézem, ami azt mutatja, hogy van egy normális működése egy városnak, közben vannak különböző akaratok, amelyek be akarnak avatkozni, van amelyik akaratnak sikerül, van amelyik akaratnak nem. Én nem gondolom, hogy van olyan világ, ahol semmilyen akarat nem tud érvényesülni, de aggódva nézem, hogyha nagyon található, amely közvetlen technikai okmány átvezetéseket és egyéb -egy dolgokat jelent. Most a hegyaljaút ez egy egészen más történet ebben az esetben, ott, nem tudom, hány számig tart, de száz fölött van a hegyaljaútnak a száma, is még akkor is, hogyha a lakcímkártyákat autósan és ingyenesen a jogszabály alapján esetében ilyenkor a kormányhivatal kiküldi, és így gyakorlatilag megtörténik az átírás de abban az esetben, hogyha ott mondjuk cégek vannak bejelentve akkor az összes cégkivonatot és minden egyéb cég okiratot újra kell a cégbírósághoz benyújtani amit viszont már a, a hivatal nem fog átvállalni tehát az az egyénnek a felelőssége hogy akkor azt a gyügyi hogyan tudja megvalósítani és hogyan tudja eléggé kellemetlen A polgármester helyettes, aki végül is vállalta azt, hogy ezt megtegye nem hiszem, hogy neki ez hogyan jutott az eszébe? Elviselne. De itt nagyon figyeltünk arra, hogy előzőleg, előtte értesítettünk mindenkit, megbeszéltük a lakókkal, elmondtuk, hogy mit kell csinálni, kell körültekintéssel mentünk ebbe a dologba bele. Tehát az, hogy, az, hogy ilyen, ilyen előkészítettségi fázisban került ez oda, Anélkül, hogy a helyiekkel egyeztettek volna, tehát itt nagyon fontos az, hogy legalább onnan néhány véleményre ezért kellett volna találni az előterjesztőnek abból az utcából, aki, aki segít neki ennek a folyamatnak az elfogadtatásában az utcában élőknek, tehát a hegyelje -e úton élőknek. Tehát úgy, hogy nincsen szövetségesen egy jogszabálynak a, a keresztülvitelére, vitelére, ami egyébként számtalan egyéni egzisztenciát érint, legalábbis úgy, hogy neki el kell mennie egy hivatalba Kell idatnia a, a, a, a régnagy bátorság. Természetesen nyilván erre jól rájön. De ne hallgassuk, ugyan, de e, arról beszélünk, hogy Szenecsei Balázsnak és Bagdi Gábornak, itt megállok. E, te azt akarom önnek mondani, hogy e, én ezzel az egy dologgal képes lennék azt hiszem, hogy több napig el fog ellenni. E, mert hogy mert hogy, hát egész egyszerűen nem tehát hogy nem stimmel tehát akkor, amikor az embere fölött elsiklik és azt mondja, hogy akkor beszéljünk majd másról mert most ha legyen szó a 18. kellett, akkor azt gondolom hogy olyan dolgon tesszük túl valunkat, ami nem lehet, miközben nyilván hogy van 500 dolog, túl kell tenni magunkat mert egyébként soha nem jutnánk el hova. de ha a gyerek megszólal bennem akkor azt mondom, hogy itt pedig álljunk meg és ne tovább én azt gondolom erről tényleg őszintén, hogy ez az egész ügy, ez azt mutatja, hogy kellő előkészítettség hiányában ö, bizony méltatlan helyzetbe lehet hozni ö, volt köztársaság eljét. Abszolút ő, őt aztán végképpen. És, és ö, a köztársasági elnök. Ö, Itt egyébként szeretném elmondani, hogy a Padödő tegnap óriási tévedésbe esett akkor, ahogy erről műsor csinált ráadásul rajk. Lászlóval, tehát sikerült őt is ebbe bevonni. Az olyan méltatlan volt, hogy az faladja a másikat. Ez egy másik kérdés, hogy Szenet is Balázs és ezt lehetővé tette. De én, azt gondolom, én azt gondolom, persze nyilvánvaló, tehát, hogy, hogy ennyi idő után a rendszerváltás két köztársasági elnökéről közterületet el lehet, sőt, szerencsés is volna elnevezni azt gondolom, mindenkinek ö, ö, ízlése szerint ö, bármelyik. akár... meg, és aztán me, menjünk egyet tovább, hogy Szeretsei Balázs és Bagdi Gábor tudna olyasmit mesélni itt, amit egyébként nagy valószínűséggel nem akarná elmesélni. <gül> az a helyzet, hogy erről én tényleg nem tudok mit mondani. Akkor rendben van, akkor, akkor erre is visszatérünk még. Ez csak egy ilyen köztes híd volt, hiszen valamelyest szintén egy olyan központi akaratot mutattam amivel kapcsolatban az egyeztetés. És azt kérdezem öntől, hosszabb ideig távol volt a kerülettől, a hosszabb ideig távol volt így a kejfejöncsitól is, majd arra kérem, hogy a beszélgetés végén tegye le a telefont. Azt mondja el nekem kötetlenül, kérdés nélkül, hogy mi az, ami itthon várta, amikor hazajött, illetve mit tart most fontosnak elmondani a kejfejöncsiből. Hát én az ö, ö, igazából a, a 18. kerület számára talán a legfontosabb az, az hogy teljes egészében mutányzás és Örömmel lehet azt mondani, hogy most már a 18. kerületnek az összes olyan részén, ahol az előző másfél-két éves időszakban lefektették a csatornát, ezt a fővárosi csatornázási művet műszaki értelemben átvette a beruházótól, aminek következtében most már oda jutottunk, hogy minden egyes állampolgár a saját maga által kiválasztott tervezővel a Szentvíz csatornának belső munkálatainak a terveit elkezdheti készíteni, és a nyári időszakban ezt megcsinálhatja, és ugye ezzel párazanosan a tegnapi közgyűlésen kisebb vitát váltott ki, illetve kevesebb közfigyelemre tartott az előterjesztésem, aminek következtében rábbi rendelet alapján biztosítva a önkormányzat támogatott.